Тут були не тільки романи та природознавчі книги, а й такі альбоми з красунями, на яких щодня гнівалася матушка. Господи, чи не можеш ти якимсь дивом повернути колеса часу і занести в затишний кабінет з книжками, де можна було б до запівнічної години пірнути в якийсь роман чи в розгадані і нерозгадані тайни антропології? Через неї приналежність до попівського стану він мав більше, ніж треба, і смутків, і насмішок. Та все це було ніщо супроти того, що сталося тепер. Переляки слабовілля кинули його в пащеку фашистського змія, і вже хоч пальці, хоч печінку гризли, а нема тобі й хвилини супокою. Думалось притлумити все гадючником, який зараз женуть з чого тільки можуть, і приправляють, чим тільки можуть. Дудлив його, наче воду, та не міг утопити оцієї крихітки, що зветься сумлінням. Ну а тепер, коли й досі печуть тавра слів фашистських правителів, він має щось робити. Тільки що? Хто йому зараз повірить, Послухають оповіді, подумають, що він підсадна качка. І все одно, що буде, те й буде, а робити щось треба. Може, до Лавріна Гримича заїхати? Ото праведне по сімейство. Сі діти пішли в партизани. Як та бідна мати сохне і побивається за ними, Рогині довго вмивається над свіжим материнкою пареним цебром, далі перед підтуманеним дзеркалом ножицями поправляє на підборідді свій, схожий на їжака, заріст і виходить у двір. В горіх вітає його пахощами дитинства і смутком опадання. Вже прокинулись, заклопотано визивається з коморем газаник. Він одразу ж виходить з добротної, гарно пригнаної будови і на колодку зачиняє двері, щоб гостю не заманулося випасати очі на чужому добрі. Прочумався. Тоді, може, по одненькі на коня обійдеться. Отакою здивувався, магазиник. Як же воно так не заслабле І Із слабості виходжу неохоче буркнув рогиня. На це староста тільки зачудово не повів головою, а край сагроном пішов запрягати коней, далі мовчки опорядив бричку, мовчки розчинив ворота. «Що це з ним?» – занепокоївся Мгазаник. І частував, як начальство, і зайвим словом не прохопився. І вже фашистська писанина так притлумила його. Коли агроном виліз на передок брички, староста тихо запитав, «Може щось на дорогу дати?» «Бо знаю ваші холостяцькі вжитки. Хоч би розжили собі, як не на жінку, то на кралю. Кому потрібні мої маслаки?» «На них і вовк не позаздрить». мазаник перевірив оком вулицю і перейшов на шепіт. «Я ніби догадуюсь, чого ви маєте жаль на себе. Думайте, мені легко в цю забійню». А нам уже і не може бути легко. «Це з чого?» – розгубився староста. «Бо у кого піхло життя на продаж, той вже довічний грішник, що має чекати страшного суду». Магазаник по-своєму зрозумів ці слова. «То ви гадаєте, більшовики розіб'ють Гітлера?» Ніхто не знає, чиє буде завтра». Тоскно відповів рогиня і виїхав з двору, залишивши на ньому розтривоженого старосту. Коли справді розіб'ють, то як повернутись до свого до теперішнього часу? Воїстину тече життя, наче вода в річці, а надзад не вертає? У невеличкому придолинковому сільці, що відгородилося від світу. Петлями з вилихтої річки, болотами та мочарами, Рогиня допитався до громісткої,